عندها <تصفيق> <تصفيق> العمر وبالخير اذا بحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني له وارجو بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا بالله هو من يد الفلاه هاديه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله لتكونوا من الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه Zahvaljamo se Allahu i na početku na kaju, alhamdulillah, rabbi l'alami. Svala i salam Rasulullah Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam, njegov častnoj porodci, svim njegovim ashabima, svim arima koji ga slede do sludnjega dana, Allaha i morajući da si zajedno budemo v toj stazi, v tom putu, ta staza je dženecka, staza je taj put vodi u džene. U preodu pročenih ajata kaže Allah Đalešanu u ovom jernici, Allaha se bojite pravom bogovom jaznošću i namirite osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kazao je Allaha u poslanih sallallahu alaihi wa sallam zaista se dijela cijene prema nijetima, prema namjerom. A zatim poštovana braćom cijenini džemrate,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 pa nekoji su nam najbliži i najbliži. Uprotivno, to nije pravi, to nije potkuni iman. Ljudi su se i prije i danas pozivali na ljubav prema Allahom Čalašanu i kažu, ja volim Allaha. A voljeti Allaha Čalašanu imeslijediti pritome Muhammedu alaihi salamu životu nije pravi put. Allah Čalašanu je objavio nam ajet probjere, stedu bila kul, Reci Muhammede, in kuntum t'hippoon Allah, ako Allaha volite, fa tebi uni, reci Muhammede, mene slijedite, fa yuhbibkumullahu wa yalkfirlekum dunubakum. Pa će Allah vas zavoliti i oprostiti vam vaše grijehe. Ljubav prema Allahu, odnosno znak tej ljubavi jeste slijedjenje u životu muhameda alaihi salam, njegove prakse, njegova sumneta. Zašto mi nismo? Od onih koji su kazali ili koji kažu kao što je kazao Omer, ja te volim više od svoga života, lahoposlaniče. Ili kao što su kazivane shabi, draži si mi od otca i majke. Ili kao što je kazao Herakle, da nebam ovo najvećih mladara svijeta da sam u njegovoj blizini mnoga bih bi mu prao. Zato što činim mi se uvijek u našim srcima ima mnogo rupa po pitanju vjerovanja muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Svaka ta rupa je jedna šubha ili sumnja koju nam zlonamirnici, dušmani, neprijatelj islama sabiraju. Da ne bi doživjeli Muhammada alayhi wa sallam i slijedili ga onako kako treba. Stoga će današnja hutba biti pokušaj, kratki pokušaj odgovora i odbrane časti Muhammedove, sallallahu alaihi ve sellem. Iako njemu ne treba advokat, ali svakom od nas treba pokušati promovirati Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, u najljepšem svijetu, kakav jeste bio. Te župne popitanje o našoj a Muhammed Alihi sallam je naša svetin. Mi tuđe svetinje ne smijemo dirati. Mi tuđe svetinje ne diramo. Ali ne smijemo dozvoliti da se naša svetina dira ili naša svetinja. Jedna od pet naših najvećih svetinja, insan kao naša najveća svetinja je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ostale naše svetinje su prije svega Allah, Kur'an, džamija i majka. O tim svetinje ćemo ugovoriti, in šalama, što nešto drugom priliku. Na Muhammed alaihi wa sallamu, njegovu čast u zadnjih vrijeme veće će se napada sa tri strane. Da je on autor Kur'ana, da je njegova gira vjera terorizma i da se mnogu kuta ženio. Našli se njegova čast sa tih strana oskrnaviti. Što se tiše Kur'ana, Muhammad Alihi Salam nije nikako mogao napisati Kur'an. Pri lome se uvijek prešučuje činjenica da je Muhammed alaihissalam je ne pismu. Nikada knjigu nije čitao, niti je pisao. Svaki autor, kada napiše knjigu, želi tamo da se promovira, da se protežira, da što više se sebe ispomini. Muhammed alaihissalam je u Kur'anu spomenut imenom samo četiri puta u Ajetinu i peti put naslov Suri Muhammed. Samo pet puta primjera radi Relativno nepoznat poslanik Hud alejihisselam spomnje se 7 puta imena. Isa alejihisselam 25 puta imena. Ibrahim alejihisselam preko 70 puta imena. A Musa alejihisselam preko 80 puta as imenom spominje. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem samo 5 puta. Allah dželle şan hutuje kutije Kur'an njegov govor se spominje 2697 puta Allaho imeo Kur'an. Ime Al-Ahman 57 puta se spominje u Kur'anu. Da se zna od koga je Kur'an, čiji je to govor. Kada čovjek piše knjigu, objektivan, istan čovjek će kazati, ako našte katru vešku, molim vas to popravite i priječite preko toga. Međutim, Kur'an započne nakon fatihe sa Elif, la, mim, dhali, keliki, la, rejbe, fi,h. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnije. U nema sumnije da je to knjiga od Allaha. Nema sumnije da tu knjigu nije napisao čovjek. Nema sumnije kad bi se svi ljudi sastavili i džine zovni lupo možda napišenu takvu knjigu, ne bi je mogli napisati. La, rejbe, fi,h. Nema sumnije u to. Elif, la, mim. Ovako započne Kur'an nakon fatihe. Šta znači li harfovi? Šta znači li slova slova? 29 kur'anskih sura započinje sa ovim isprekidanim harfovima. Niko do danas nije odpunetnuti, neće odpunetnuti. Je to tajna Kur'ana koja je Allah je zadržao za sebe. Da pokađa ta knjiga nije od čovjeka, nego je Allahom, Božanskog porijekla. Muhammad alaihi sallam nikako nije mogao znati da je pisao Kur'an ono što danas Nauka dokazuje da je svemir nastao teorijom velikog prazda, tako zvanog ping-benga. U suratu NBIA se to spominje, kažava Želešano zar ne znaju nevjernici su nebesa i zemlja bili jedna cjelina. Fa petak nahuma pa smo ih mira zdjelili. Muhammed Alehi VII nije nikako mogao znati da je 75%, posto, 75 ljudskog tijela voda, da 75% otprilike planete zemlje voda. Allah Čadršanu kaže i da od vode sve živo stvara. Mohamed a.s. nikako nije malo znati da se sve u svemiru kleječe i plovi ima svoju putanju. Allah Čadršanu kaže, okulmum fi felaki jesdahun, sve se u svemiru kleječe i plovi. Ovo nikako nije malo znati nepiskan čovjek. U pustini pri 1500 godina nešto manje od toga. Kao što je Selam se često ženio, tačno je da Kur'an dozvoljava muškarzu, četvi žene spojiti u isto vrijeme, a Mohamed Ali Selam nao devet žena. To je tačno. Međutim, težina njegove misije je uslovila da mu Allah, Želešanu, to dozvoli. To je bila Allahova dozvola njemu. Sve su te žene bile situirane, bile su u braku, Sa se nije blud činio kao što se danas radi. Kaže joj pod svoj zakon ti ženi imaš 7, 8, 5, 6, 2, prilježnice. Kada se s njima zadovoljim, kaže im slobodne ste, Allah, manjete. Te žene su so bile u braku, bile su so si tu i rane. I tu moj je Allah dozvolio. Međutim, te imalo svoj rok. Pa je objeva zabilježenom Allah Zalašanu kaže, od dana su so ti žene zabranjene, nakar ti se sviđale, nakar ti se sviđale, više nemaš da se ženiš. Znači, to je to. Ovo je objava se bilježno. Kažu Mohameda, on je sedem u devet žena, a muškarcima dozvrljuju maksimalno četiri. Međutim, niko ne kaže da je Mohamed selam bio snažan za dvojicu ljudi. Kada bi osjećali glad, on je osjećao glad za dvojicu ljudi. Tola mu u njegove shab i kažu glad, mislima rasul Allah. Zadrži u svoju hajinu zavezan kamen za stomak da nosite glad. A Mohamed a.l. odgovara tako što zadrži svoju hajinu tamo sveza na dva kamena za stomak. Kada je bio bolestan, bio je bolestan za dvojicu ljudi. Kada bi njegovog temperatura mogao se čovjek opržiti. Muhammed Aleyhi Selam je ima još jedan namaz dodatno u odnosu na sve nas. Mi imamo pet vakar namaza, pa hoćemo li ih klanjati ili nećemo. Muhammed Aleyhi Selam, pored toga, morao ustati u dubini noći kada se najljepše spava i klanjati saratu te hečut. Poseban namaz za njega. Muhammed Aleyhi Salaam kada bi postio, spajao je dva dana, a zabranio svom umetu to, i tako dalje, i tako dalje. Najbitnije, Muhammed Aleyhi Salam se nije ženio ali svog nevsa, svojih prozdjeva, svoje strasti. Ženio se da bi zbrinuo u domice, ženio se da bi proširio Tazbinske veze, da bi se Islam tako širio i da bi se uspostavili propisi kao što je bila njegova ženiba sa Zeynebom bin Džahši radi Allaho banha. Muhammad al-17 zbog svog nefsa, strasti i prohnjeva se ženio. To bih činio bio mlad. Naprotim, mladi tada nek poželjeni u mehi u svoj 25. godini ženiji se sa Udovicom, ženom od 40 godina, 15 godina, starijom od njega, koja je bila znač i koja je rađala. Hatidža radi Allaho banha. I kažem mu da je Selam to mu je bila najbolja i najdraža žena. Nije to bio brak iz interesa, pošto znači dužmari. Kada je svoju Meku Muhammed alejhi selam, kada ljudi se tiskaju oko njega da ga upoznaju, da ga dodijenu, da prime islam, da ga poselame. Muhammed alejhi selam vidi u daljini staricu, sveih napušta i odlazi od toj starici, skida svoj džube, pa joj stala na zemlju, ona sjedi na to, pa je jako Lijepo s poštovanjem i uvažava. To je vidjela Iša radi Javanha, njegova najglađa žena. Jedina žena koju ženio kao djevicu. I dolazi onako malo ljubomorno i kaže, ko ti je ta Allah uposlaniče. on kaže, to je prijateljica od Hatidže. Pa kaže, za Hatidžu još nisi zaboravljena, Allah ti je dao ljepšu i mlađu od nje misleći na sebe. A Muhammad Ali Salam kaže, od nje nema bolje. Nije mi je Allah nikad ne obolio od nje. Tu enša se malo naljutio, pa kaže, oprosti mi Allah, uprostniče. Halalim. Kaže, moli Allah, ađalešanu za Hadidžu, pa ću ti halaliti, pa ću ti oprostiti. Kada je Hadidža presedla na 1000 Mamedave i sada gledo 50 godina, nije mu tada proradila strast da se tad počne ženiti. Nego je to bilo, kažem još jednog izbrnjavanja vdovica, širenja islama, tazbinskih veza. Zato je oženio čerku Ebu Bekravu a išu, čer u Omeru svoje dvije čerke Zeynep, svoje dvije čerku mu dao Osmanu, a čerku Fatimu dao Ali radijallahu anhu međma'in. Prošle su dvije godine od smrti Hatijiži Muhammeden s.a.m. se nije oželio, nije se više želio ženiti. Ali mu rekao še Allaho, poslijeće djeca su treba ti žena, pa se tek da ženi. Ženi se savdom ženom blizu 70 godina koja je tada imala. I, a išao koja je preko sna mu data da se njove oženi koja tada bila po nekim verzijama jako mlada. Znači to je priča oko ukratko oko žene ben Muhammeda a.s.l.a. A što tiče toga da je njegova vjera vjera terorizma kako se danas od kriptature nastoji prikazati Muhammed a.s.l.a. iskorijenio sa Salica zemlje najmanje dvije veste terorizma U stvari, jednu iskorijenio slijed za zemlje, a drugu u svoje vrijeme u svom okruženju sa arapskog prostrava. A to je širk. To je obožavanje nekog drugog mimo Allaha Đalešanu. To je najveći terorizam. Najveći terorizam je razum koji ti Allah dao poniziti. A nekoga drugog obožavati, a ne Allaha Đalešanu. Mi nismo uzdignuti kao ljudi odnosu na ni nipo čemu. Osim po razumu. Ima jakih ljudi, ali S medvjedom se nikada ne može boriti, ili slabom, ili tigrom, na primjer. Ima brzijih ljudi, ali s gepardom nikada ne može trčati. S gazelom. Ima ljudi koji brzo, dobro plivaju, ali s darfinom se nikada ne može takmičati. Ono Ona opočenuje insan odlikova mjesta razumu. وَعَلَّمَ عَدَمَلْ أَسْمَا اَكُلَّهَا كَرْضًا Podluči smo, a Ademan razma svi stvari. Kad šovjek to zgazi, I počne obožavati nebog drugog gneva, a hađa za šalje, to najveći terorizam prema najvećog blagodatih godla da vam sanu. A to je razlog. Omer kaže, obožava u svoje vrijeme kipa koji je napravio od Atula, od Hurmi. Pa kaže, obožavao smo činim mu srđu i badete, a onda bi, kaže, ugladnili. Omer je bio ja, čovjek, nema šta jesi, vidi iz ispred sebe, jes da obožavao tog Boga, ali uzve i Pa smo pitali, pa jeste li imali pamjeti, Kaže, pamijeti jesmo, ali upute nismo. Uputu nam je donio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I druga vrsta teralizma koji je skorijenio snica zemlje Hameda a.s. To je zakopavanje žive ženske djece u zemlji. Alapi su se bavili ovom prljavom robotom. Pazite, ne bi učinili abortus kao što danas rade, ako ne želi o dijete. Ej, to je ružno. Pustili bi da se dijete rodi Pa ako su ga htjeli ubiti, nisu ga ubijali dok je malo, dok ne zna za sebe, pustili su da djeta ne raste, da sazna, da spozna oko sebe, da vidi svog babu i majku, i tako je ga ubijali. Zamislite koliki je to terorizam, koliki je to zločin. A njega je Muhammed al. srl. izbisao s lica zemlje. Da su pošteni, rekli bi, treba mu dodijeliti Nobelomu nagradu za mir, posthumno, zbog ovoga što je radio i što nikada ratove nije vodio svajački, nego su ratomi njegovi bili samo potprebeni. On prenosi kako je on zakupo svoje žensko djete, a bilo je kasnije čuveni ashaba kao što je Abdullah i kod Muqafel, radijallahu manhu, koji prenosi hadisa od Mameda 27, koji je zakupo pet šćari svojih u zemlji. U Ahmed 27 kaže, sam mogao nekoga kazniti zbog onog što radi u džahlijetu prije zlama, kazniju bih tebe. Međutim, kada se čovjek pokaje, vrati Allahu, ono što je bilo mu se prašta, to je Allahva milost. I nema niko nikoga pravo prozivati za nešto što je bilo prije. Kažo meni je poveo svoju čerkicu od nekoliko godina da je zakopala u zemlju. Svi ko imate čerku, ko imate čerkicu, 3, 4, pet, šest, pa i sedam godina. Poslušajte ovaj primjer vidite šta su bili ti Arapi kojima je posla Muhammed s.a.v. Kaže, poveo svoju četvicu da je zakopa u rupu koju već bi prejemlju sred pustini. Ona vesela, onako pošla sa njim razdragan. Uzeva ga za ruku. Misli, pošao babu da je nešto kupi. Da je prošeta. Da e, izvede. Pa je, kaže, doveo do tje rupe, ono još ništa ne slata. Drži ka za mali prst. Pa je, kažem, stavi u tu rupu. Ona još umije ga drži, ne razumi o čemu se radi. Pa on počne zakopavati i zakopa je pjeskom. Ona još umije drži za prst, ne zna o čemu se radi. Kad je još vidjela da je ugrožena, počne ga dozivati babo. Babo! Međutim, to nije do njega pokrio je pijeskom i to dijete doživljavajući babo umrlo ubijeno nima je poslat Muhammed sallallahu pa su ljudi za 20 godina postali baklonošci civilizacije od najvećih divljaka vidite šta je islam vidite šta je Muhammed sallallahu alajhi ako želimo da ga prihvatimo molimo Allah za liječi djela koji vode do zemlje ta I zađenjeti, jer i dijela koje vode do džehennema i od džehennema. Amin. Amin. Svi da kada je, da bu sallam i r.s. ova r.s. Muhammedi, knjigu doktora dem, Sapeta Halilovića, koja se zove Sira ili životopis Allahovog poslanika Muhamada sallallahu alaihi sallam. Ovo je knjiga braćom koja nam govori ko je Muhammed Aleyh i sada. Žalosno i dužno, kada bi se sad pojavio Muhammed Aleyh i sada novim vratima, da li bi smo znali što o njemu? Kad je rođen, kad je preselio, koliko je godina živio, kad je dobio objavu, koliko je djece imao, ime nekog djeteta. Bojim se da velike, a uče ništa o tom ne bi znali. Zato ovu knjigu svako od treba imati u svojim domovima, u svojim rukama, u svojim srcima i u tijelu svome da bi pročitojno učio nešto svom poslaniku, svom bođu, o svom uzoru, onom kojem izgovarao o Ešheru enne Muhammeden abduhu wa rasulu, svjedočim da je Muhammed Allahov rog i njegov poslanik, da to svjedočenje bude iskreno sa srca, a ne sa šubhama, sumnjama, rupama, koje sam pokušao sada da zatrpa ovom kudbom ovim kadava. Ova knjiga dana si možete nabaviti jeftinije nego što se u Bosni i u Sanđaku može nabrati. Znači, jedan veliki popust, tako znam da se odazvati tom. Ima samo 15 komada, pa požurta lahom dobro. A pošto je da nabrati. Ovo uvještjenja večerašnje, naše tradicionalno predavanje, postojacije namaza i politično odruženje našoj čaj hrani uz večer. Večer znači i besplatno, da ne mislite da se treba plažat, pa došte. Pa budem da se odazovemo u što većem groju I naše predavanje također spominjamo u nedelju sa podnje namaza. Također nakon predavanja će biti održana redovna godišnja skupština džemata u 19. 19.2. znači 2012. sa podnje namaza. A, sljedeće je tačke dnivnog reda izveštaj predsjednik o dešavanjima našem džematu za prošlogodnim planovima za ovu. Izveštaj blagažnika o ulaznim i izlaznim sredstvima za prošlogodnu i trenutnoj situaciji u kasi razvoj. Takože, da vas pozitimo da kuhinja radi punim kapacitetom pa bujrom nakon na marza. To se treba platiti. I napomenuti znači, da je važno da se učlanujemo naše džemate. Ovo je, znači, jedna posebna tačka. Želim apalovati na vas, želim vas zamoliti u ima Laha, bratski. Znači, da se učlanujete u naše džemate. I što vam ne kaže, da se učlanujete u naš džemat. Da svojim prisustvom i tom svojom novčanom donacijom, Pomognete rad ovog džemata, jer ovih četiri ili pet zadnjih mjeseci, ako pratite velike aktivnosti dršava ovom džematu, ja garantiji da sad nema u svijetu bošnjačkog džemata, ni u posljednjem vijespori, sa ovim aktivnostim. Znači, sa tri predavanja u žumu, četiri predavanja u mjeseci, gdje se tefsiri, kur'an, hadis, vjerovanje, akida i obrađena knjiga Fikulegbr, Ebu Hanife ruža izbašči se suoza sa 185 minuta pekolih hadisa i tako dalje tako Zatim druge aktivnosti od nefteba, podučavanje Kur'ana utorkom srijedom četvrtkom, sufari utorkom srijedom četvrtkom, ponedjeljkom fudbala. Znači, Pozivam vas u ponedeljak na jači postoga se živaća igra fudbal i tako dalje tako dalje. Prošle subote održane je večer Kur'ana po rođenja Muhameda sallallahu alayhi wasallam. Jako lijepa manifestacija koja će išela postati tradicijalna nas. Tako da je moj apel još jedna molba, bratska molba svima vama da se učlanite, oni koji se nisu učlani, oni koji su učlani do Marta, načistit će ta, ta šlanarina da je prodruži. E, tako da svi zajedno učestujemo, dobrobiti i ovog džemata Islama, svakako, preko njega. Eto, molim Allaha dželjšanu za hajde, svima nama dobro i ovoga i budućeg svijeta. amin. Allahumma salli ila Muhamad wa la li Muhammed kema salli ila lirahim wa la libraheimin ikhamid al-majir wa tlalika ila lirahim wa la li Muhammed kema barakta ila lirahim wa la libraheimin ikhamid al-majir Allahumma rabbinatina fi dunya hasanetan, fi lafidati hasanetan, vaqinatana mela Allahumma rabbinatina inna nisaluka aljanneta buma karra beyleyha min al-qawli wa laman banu'udu dihima al-nari buma karra beyleyha min al والاول ذكر كل شهر استطاعت من ذبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استعن وعليك بالغا الامر ولا قوه الا بالله يا بلالني اللهم اسل الاسلام وعزه المسلمين في كل مكان اللهم اسل الاسلام وعزه المسلمين في كل مكان اللهم اسل الاسلام وعزه المسلمين في كل مكان, مكان. يا فعل المسلمين يا رب العالمين انك سميع والدينك لكل شيء قد ساموشن напомена вот toliko на дне и намазима sabavu, uh, povodni, akšenu, uh, svega je nekolicina ljudi. A prvim znači da se dolazi na dnevne namaze, imam je uvijek tu. Imam je tu od 0 do 24, Nostrom, kod Rakstorov. Znači da se dolazi na namaze, jer 500 ljudi na čumi, petko može, hoće doći, a na namazima nema. Pogotovo znači utrugno s 7 četvrtkom učimo kupan sajacije namaza, Oni koji znaju četko ran da dođu, da se zajednički družim, se provere tako dalje. Pus sufara i ova se približava svojoj polovini uskoro, znači novi kus sufare. Pa, eto, budite spremni, Allah vam da odabra. Jer 500 ljudi ovdje zanimljivo je da nema približno ni 300 članov. Pa znači, još jednom me taparujem, da tučno na njemu po put, nadajući se da ćete prihvatiti ove savjete. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذرك ان تذكروا